Eh, però que, eh, sovint, en la història de l'èptica, aquest objecte de gratificació és el eh, plaer, okay, sovint. Jo m'ho pregunto a un comentari sobre el que es ahir i que va fer algun eh, Hi ha el paper que us vaig repartir, que s'ultimaré a repartir, si m'ho aneu, i és que de la, a l'hora de l'avaluació... A l'hora de dir, l'avaluació, i es pot ser més a continuarem, hi ha una pràctica que s'ha Això és el que ha Això és el que ha de si no surt una pràctica de menys o una pràctica de menys. Si la relació al punt 3, la relació punt 3, L'última últim, frase és que és incorrecta. Després d'aquesta manera sí que diu 30% i que comencen dient i un comentari de text final 30% més fècil que li de la campanya, de això demà fort. Que estan en el llibre, no? Mm? Sí, clar, perquè ja està en el punt en el punt on està? En quin punt està? No, no, no, no, no, no, no. Sí, prova de cinc de final que compren dos temes avall original. Per tant, s'obre òbviament aquesta última línia que, que diu, un comentari d'aquest final se vol dir agradant ajuntar a final de vos. Això per favor que ho tingui, que ho hagi de fer servir va ser una companya vostra que m'ho va a preguntar va dir gràcies i m'ho va dir gràcies. Una altra cosa, aquest llibre no pot ser a classe teòrica. tants tements en el que ens poseu la classe pràctica és clar i respectivament la primera del món, l'ètica d'un qüestió autòpica cap i que aquest és el humanisme clàssic. El, el, classi, el de l'època l'ètica grega de Atenes, centrant-se en la figura poca obra una obra poc sistemàtica d'autoranda, però es principio y el fin a ser cristianos de una vida feliz. El refitge és un element marcador i un atribut fonamental dels objectes, els objectes de fitx. En altres cultures el món no ho veiem així, ni hi ha subjecte ni subjecte de fitxar. I no només el subjecte de fitx. you're de la norma propia. Nosotros, el profesor es el profesor es un profesor. El projecte té el tribut, qui és el tribut? Si la pressuposta de la gent. La producta humana està dirigida per la xarxa del i l'habitació d'un llibre. La producta humana està dirigida per la xarxa del plaer i l'habitació d'un llibre. Quan es diu plaer també sàpigar. solen ser col·lectivables entre la feb i el col·legi. Quan en diem que és incomprovertible, s'ha d'acceptar com una realitat indiscutible, que els humans busquem a satisfèr el perfil del que es fa, ser participant d'aquest, que és un animal psicològic, aquest concepte d'individu humà com un subjecte cert de y está perdiendo basen en aquest principi que són els objectes de allò que és susceptible de produir o augmentar a un, un filòsof posterior també de la línia empirista com l'Hol es dedica a l'anomenat pragmatisme o pragmatisme contemporànic que és <coughs> James. James, tampoc era un filòsof El que se simplemente en las administraciones de los Es decir, para todos estos y para comenzar, para él, tú, y a otros que tenemos en la carrera, en la historia nacional de base antigüesta, el per lloc, per gent, com en general per totes les persones de caràcter gentilista, que existeixi, que identifiquen el bo, el bo, no amb el plaer, no és raonable, i s'invoca la raó, no és raonable voler, al contrari de lloc de ciutat. que seguim raonables i, de vegades, el més raonable volem al contrari del que vivim. Si en aquesta si ja, ciència podem raonar què és poder. Si volem submetre una persona o volem ser víctimes, etcètera, Literànies, literànies. No hi no que No hi ha aràlgies. Encara una part de la gent que tenia, no ho dubten. és el marquès de... El marquès, no? El marquès. El El que saps. Sempre dic, quan dic, el marquès que saps, no confundeu amb qui saps. I comencem. El marquès que Receptionerà, receptionerà, receptionerà, receptionerà, divorce, de, hi ha molta la de, la la de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, És de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, of theologians, which I'll be able to say. I'll hem anat aquí per insistir que H1 eh, i de l'unisme entit i de l'unisme de l'unisme clàssic constitueixen una teoria una teoria ètica però, ètic, que pressuposen poder l'unisme psicològic i que això no els deu només. No més no queda aquí a l'època clàssica aquest és l'unisme entit sinó que es va Si hi ha algú que diu que el plaer és desitjable, tenim molt pocs arguments per doncs, eh, criticar o per reputar-lo. pocs arguments. Si hi ha algú que en canvi diu és el plaer és allò desitjable, sí que... l'organisme, especialment de clau mm, ètica. Uh, Valorem també l'organisme en el darrers, però interessant, recordem aquests principals arguments per criticar, per mostrar possibles inconsistències assisures que um, l'organisme ètic de clau ètica pot mostrar totes les aportacions són indiscutibles, perquè si algú diu que el plaer és desitjable, o de mica més, això és indiscutible. Si algú que té aquesta opció... coses. sinó quan no es basen en, en el fonament de l'egoisme psicològic, que el que fem de fet és, el, ja és el que ja ho laem, aquí comencen a mostrar la Tenen la possibilitat, ens mostren que no només el plaer és desitjar-se. Mentre podem dir lliurement i apropiadament que el plaer és desitjar-se, no és una expressió no. contra un ideal, una lliçó, un domòssil, i contra això només cal invocar el president. passen al respecte de l'afirmació que el plaer no és el mateix desitjat que desitjats desitjat vol dir que de fet es desitja està aquí ho podem incontrolar és qualcom fa aquí desitjable és que encara que no desitgem, ho desitgem o ho hem de desitjar és que no cal en diverses reduccions, en diverses reduccionistes, res com simplificacions d'autors no clares en i ençàpiques. Qui ho considera això? No ens ho considera en personatges un autor que no és gent sospitós, de ser un antiemnist, ni menys d'un antiemnist, com és autor que a veure les contradiccions d'aquest pensament modern de caràcter idealista, com el de d'Aquipur, molt abans, que diu que el, el, el plaer, i només el plaer, no solament és allò desitjar, sinó també és allò desitjable. I ell fa molt per la filosofia en fa molt el que respecta, el que representa, el plaer, el plaer, no altres converses. Siguem alvorat crític a l'hora de fer afirmacions que tractin i identificar ses amens bueno, bo, amb plaer. Algunes vegades funcionarà prou i Per tant, això no és prou consistent. El que va funcionar de poc és igual per plaer. El reaccionisme, el que posarà múltiples altres, i comença una primera cinc ludicació que és identificar el bo amb el desitjable. Bueno, no desitja. no el bo amb el desitjable. És que es indica amb el no? no desitjable. La pregunta fa a Munt és, això vol dir que el desitjable és que és el s'han de si és de fet o de fetgeixen. O el que hauríem de fetgeixar. Els fet, no, per a o per a les No és el mateix preguntar-se a l'hora de dir que el bo és fetgeixable si el bo és allò que el fetgeixen fet, o si el bo és allò que és desitjable. És a dir, que és vigne de ser Quan l'edonisme diu, quan l'edonisme diu que el bo, del bueno, és lo de ce gato es, no, fa una crista, fa una crista, i diu, si l'edonisme que el bo és com el desitjar, la crista està dient-ho. Opció A, que el bo és el lloc de hechos, de peces, hecho, desitja. De una opció de peces, D. Quan el llibre el el magistrat, pot estar dient o diu que l'estimà no no que el bo sigui allò de fet és bo. Sinó que el bo sigui considerem digne de ser. El propi substituït ja no la resposta. Que no ho dir allò que s'hauria d'allò que s'haurien d'allò que s'haurien d'allò que s'haurien. Sí, però el no la filosofia anterior no queda no actual eh, aquest, aquesta distinció entre el deseador i el deseable. Que no queda actual. Una persona, la seva família, una seguretat personal, fa no desitjant aquestes coses. Però aquestes coses que desitja són desitjables. Per exemple, en el cas d'aquella, de Kirchner. Vigil o que el que pot tenir. pots obtenir. No pots estar desitjant que potser no són desitjables. aquesta identificació i reducció en democ no queda clar si amb la és allò en l'abstracte, dins de les setxes i especialment la fichabla, és això per a defensa. És estar denunciant, està denunciant, no queda prou la associació. No? Perquè ell va dirà, per llista va i de fet allò que es desitja o allò que és digne de ser desitjat. No? La segona simplificació o reduccionisme que troba en un en el protagonisme i en l'enonisme clàssic és que es redueixi el desitjable, el deseable al plaer. Que es consideri que allò desitjable, o digne de ser desitjable el que hi ha que sigui el plaer. Això tampoc ho he de soltar clar. Que el desitjable sigui el plaer. Per les coses que dient que són desitjables i més quan que són desitjades s'ho hem de identificar amb una tanpalla o amb el plaer, o amb totes dues coses? Que no hi ha altres coses desitjables que no són eh, el plaer. Per exemple, l'amor. Un estat amorós, una valoració amorosa, pot comportar un i s'ha dit que L'amor, que us ho que és amb el plaer si no necessari el, el sacrifici, la comunicació l'ajuda l'autorisme per què no és desitjable també l'amor? Per què no és desitjable també el coneixement? del desitjable al pla, És a dir, del desitjable de al bret, o deseable al plaer o al que han de fer desigència de moltes vegades que és molt fes. El que vols posar al llibre No, la pago no es al final, no, no, la pago es el sentido, la pago es el camino. okay and... Aquesta descripció que hi fa. Estic manegant una posició. Amb això ja n'hi ha prou. Aquest són el meu primer punt. Niu, que és un niu, que és un nostre activista, un digitalista, queste servì alla paracia natura di che di identità, anche essi erano cavalli. Queste servì alla I natura in determinati momenti dismenziati e desumanizzati con le sfide di ciò. Che io non tengo contrario a mio. Stanno in una tale Només podeu esbrinar què és desitjable si cerqueu de descobrir què es desitja realment. És clar que aquest és tan sol un pas cap a la demostració de l'hedonisme, perquè pot succeir, com continua dient Miu, que es desitjuin altres coses a més del plaer. Que el plaer sigui o no l'única cosa que es desitja és el mateix mil una qüestió psicològica a la qual procedirem tot sabint. El pas important per l'ètica és aquest que s'acaba de fer. El pas que pretén demanar que bon significa desitjar. Bueno, deseable. Per tant, aquest és que va ser. Escolta, doncs dir el que aquest egoisme ètic, que el egoisme psicològic. O en aquest egoisme, El que ha de fer, el que ha de fer, desitjant, no que el desitjar ho deia, no desitjar, que desitjar és el plaer i que això és bo, i que el plaer és l'únic bo, preguntes que és millor, esbrin, esbrin, esbrin, és així, Soc creu? Que el que desitjant de, de fer sigui el plaer i només el plaer, i que per tant dient que el plaer i només el plaer és bo? Aquesta, aquesta interpel·lació humanistes, des de la filosofia de l'indivitat, assegurit el que estan dient. L'indivitat, entès que quan diuen que el plaer és el de fitxar, no estan més no aviat dient que el plaer és el de fitxar. Així, doncs, la falàcia en aquest pas és tan obviat que és produir el camí. No ha de fer un religiu haver acabat. Un està parlant d'aquí la central del segle la qüestió no és que això no significa capar s'hauria de desitjar o que mereix d'estar desitjada. Igualment, com l'aluminat no significa no el que es pot, sinó que s'hauria d'aluminar i el condemnat no significa el que mereix de ser condamnat. I, ahir, produït demarat, doncs, en encoberta pel món bon desitjable, la mateixa noció respecte a la qual hauria de ser no. clar. Desitjable significa, en efecte, el que és bo desitjant. Però quan per això s'entén, ja no és possible dir que l'única prova que tenim d'això és el que es desitja realment. Bé, va continuar. Se no? me deu aquest estiu la... analític d'anar criticant-se per la via de l'anàlisi, de mirar de trobar la consistència o les expressions, de mirar de contestar la claredat d'explicitut de o de l'explicitessa dels de enunciats, ètics, Que, eh, no és una mala referència, no és una mala referència perquè no s'acabi, no és normàtica, per, per dir que, davant del monisme, que és una filosofía moral tan associada, tan associada, i que compten tantes pensors, i tan difícil de rebatre. Com que és difícil de rebatre que alguns llibres o desitjables, o No ho ha fet senzillament, senzillament, el desitxàcula, i el és senzillament, senzillament, allò del desitxàcula. Sinó que quan diré, que bo és el desitxàcula, de que bo és el desitxàcula, i que el desitxàcula de és el desitxat, de a les coses que es diguem. De en aquestes gràpies, que ho diguem. I ho diguem clarament i diguem sobre quina d' la frícia que הי filtRAF Segurament és un punt de vista ètic plausible aquesta explicatura la que diu que el bon és com d'aigua o la, la verificació és segurament molt plausible i en quin s'apreveix en negaix Però no ho volem no ho volem durar no que ho busquem i s'apreveix que s'apreveix que amb la màxima cura. No s'ha dit que ho ha entès, jo suposo que sí, no? No m'heu anat seguint, ni fent. Sí, és... Des del punt de vista empirista, perquè eh? em volia l'empirista bé, des del punt de vista empirista, no, no és certa la tècdica de la Valblea, és empíricament el bo, la tècdica, de tots els nostres sentits ens diuen de tot, tots els sentits ens diuen que el poder és el bo. És a dir, eh, és el que li agrada, els sentits. Els sentits comproven empíricament que el poder és el que agrada. I per tant el bo. Doncs sí, no, sí, sí, ho sento molt. Jo normalment acostumo a anar a la bo eh, el que es podia ser cada temps. el temps. una altra cosa. Anem aixem. Bé, bueno, no és que ho pens que t'heu dit. Per tant, per més activitat, per més observació, per més dades, de tot tipus, neurològiques, psicològiques, i que donem, mai podrem concloure que el és el bo. si sí que podem dir que el bo és el plaer, en termes ètics. I això és ètics. és un terme ètic. Està de bo no està de bo. Però dir, és el bo, bon, i viceversa lo que estoy pasando a la escena, del sexo al sexo de las de las valoraciones, al sexo de las valoraciones, ¿vale? Y, particularmente, estoy no sé si estoy capaz de interpretarla, a ver, ¿qué es Que él decía la publicidad es post-mediófrica. Ya no lo he dicho en la publicidad, se supone que va a ser allá, pero, en verdad, que incluye, normalmente, la raó, y la limitación del hombre, y todo ello también la publicidad es post-mediófrica. Yo no nom de bate. És saber que hi en la porta. El senyor que angina podi a Pau. Ja, però és una pàte que ha